Міс Форд, сказав Пеннігтон Сміт, як я неодноразово повторював вам, на моєму столі повинні лежати три загострених олівці, я бачу тільки два. Місфорд прийняла догану мовчанням, сповненим отруйної неприязні. Коли подзвонить містер Крукшинг, продовжував Сміт, скажіть йому, що я хотів би бачити його. У себе рівно о 2 годині. До полудня я буду на торговій нараді в кабінеті містера Джекобса. Задзвонив телефон, він зняв трубку. Говорить Пеннігтон Сміт. Містер Сміт сказав якийсь похмурий неприємний голос. Я думаю, ви виявите бажання побачитися зі мною сьогодні рівно о 2 годині дня в моєму кабінеті. «Хто це?» «Неважливо», – відповів голос. «Я перебуваю в номері 713 в таур готелі і чекатиму на вас о другій годині». «Ви, очевидно, жартуєте?» – отруйно запитав Сміт. «Жодних жартів». «У такому разі, будьте такі ласкаві повідомити, хто ви такий і що вас за справа до мене». «Дізнаєтеся, коли зустрінемося». «З таким же успіхом розмова може відбутися і зараз», – гаркнув Сміт. «Бо, звичайно ж, я нікуди не...» О, ще як з'явитися? І попередньо згадайте, де ви провели ніч на 17 червня?» «Настала тиша. Номер 713, Тауэр Готель», – повторив голос, і в трубці почулися гудки». Кілька хвилин Пеннігтон Сміт сидів, застигнутий на місці. «Міс Форд", нарешті сказав він, – «повідомте містер Вікрукшенку, що, на жаль, я не зможу сьогодні прийняти його». 713-й був звичайним готельним номером, в якому розміщувалися письмовий стіл з друкарською машинкою та металева шафа для досьє. За столом сидів огрядний лисий чоловік з нахабними сірими очима. «Заходьте, містер Сміт», – сказав він, не роблячи жодної спроби підвестися або простягнути руку. «Сідайте. Цей кабінет не такий величний, як ваш, але моїм цілям він цілком відповідає. Тепер можу представитися. Мене звати Гамільтон Брігс». Сміт сів у крісло по інший бік столу. Берікс відзначив його суху струнку фігуру, акуратно підсережені вуса і гарно нагладжені стрілки на штанах. «Як я припускаю, – заважив Сміт, – це не ваше справжнє прізвище. Джентльмен за столом підвів брови. – Ваше припущення абсолютно правильне, – сказав він, – але абсолютно не суттєве. Саме під цим ім'ям мене знають у моєму банку, і ним я називаюся під час усіх моїх ділових зустрічей. І якщо вас більше, немає жодних сумнівів, можемо приступити до нашої фінансової угоди, заради якої ми і зустрілися. «Скільки вам потрібно?» – з бентежною прямотою поцікавився Сміт. «Та припиніть!» – скривився Брікс. «Не поспішайте!» «Аби встановити належну ціну, нам належить розглянути переваги пропонованого мною товару. Як ви, сподіваюся, вже здогадалися, товар, який я пропоную на продаж – це мовчання. Мені залишається лише ознайомити вас з обсягом інформації, якою я володію». «Ну, давайте», – процідив Сміт. Вам 47 років, ви одружені, дітей немає. Є таємницею, що ви добре ставитеся до дружини, але якби це м'якше висловитися, не обожнійте її. Вона мала для вас велику цінність, бо її родина є великим акціонером компанії, яка запросила вас на роботу. На даний момент ви віце-президент компанії, який займається питаннями фінансів. Але після виходу на пенсію президента компанії ви зможете зайняти його посаду. Я правильно викладаю? Абсолютно правильно, підтвердив Сміт. 17 червня цього року, продовжив Брікс, ви разом з певною жінкою ім'я якої немає необхідності згадувати. Зареєструвалися як чоловік і дружина в готелі, назви якого теж немає необхідності згадувати, і провели в ньому ніч. У мене є декілька дуже виразних світлин. Бажайте поглянути? «Не маю такого бажання», – відповів Сміт. «Я можу перегадати цей інцидент і без допомоги візуальних доказів». Проте мені цікаво було б дізнатися, як вам стало відомо про моє перебування там. Я не видаю професійних таємниць. Продовжимо. Якщо ваша дружина і рада директорів компанії ознайомляться з фактами і побачать знімки, шансів стати президентом компанії у вас буде не більше, ніж у жменькій снігу вціліти на гарячій сковорідці. «Скільки ви хочете?» Гамільтон Берікс холодно посміхнувся. «Як приємно мати справу з такою людиною, як ви! Я хочу 60 тисяч доларів!» Пеннігтон Сміт закурив сигарету. «У мене немає 60 тисяч доларів», твердо сказав він. «Що і належить говорити при відкритому гамбіті», – прокоментував Брігс. «Швидше за все ви брешете. В іншому випадку це дуже погано для вас. Бо якщо я не отримаю...» «Ви дали мені зрозуміти», – перервав його сміт, «що якщо я не висловлю бажання або ж не зможу оплатити ваші запити, ви з'явитися до моєї дружини або в компанію, та продасте інформацію, яка, звичайно ж, покладе мені кінець. І тепер ви намагаєтеся тиснути на мене, вимагаючи, аби я буквально вивернув кишені. Після чого ж пообіцяйте, що отримавши гроші, віддасте мені знімки і накладете обітницю мовчання на свої вуста, з чого, звичайно ж, я не можу не зробити висновок, що ви брехун». Ви просто залишите у себе негативи фотографій і будете висмоктувати з мене кров до кінця життя. Послухайте, Брігсе, а чому б не підійти до цієї ситуації більш реалістично? Промова Сміта явно приголомшила Гамільтона Брігса. «Що ви маєте на увазі?» – запитав він. «У мене немає вільних 60 тисяч доларів». «Пояснив Сміт. Але якщо я стану президентом компанії, то, як сподіваюся, протягом досить довгого періоду часу буду отримувати більш ніж пристойну зарплату. Чому б нам не укласти угоду на основі тимчасових категорій? Ви не можете не зрозуміти, що таким чином отримаєте набагато більше ніж 60 тисяч доларів». А я зможу дозволити собі ці виплати. Давайте назвемо це шантажем, який повинен привести до системи виплат. Бріх, кинув на сміта швидкий повний підозрю погляд, але Сміт незворушно дивився на нього безпристрасними блакитними очима. Мені не подобається, які слова ви обираєте. Але ваша пропозиція викликає певний інтерес. Чи не бажаєте ви викласти її деталі? Все дуже просто, відповів Сміт. Якщо я стану президентом компанії, то протягом обумовленого досить розумного періоду часу зможу виплачувати вам по 2400 доларів на місяць не відчуваючи при цьому жодних фінансових труднощів, до того ж незначність щомісячних виплат не перевертатиме до них уваги. Що ви вважаєте достатньо розумним періодом часу? По-перше, це стосується тривалості життя. По-друге, тривалості перебування на даній посаді – з огляду на можливість захворювання, нервове напруження на роботі, не думаю, що має сенс укладати договір на термін більше, ніж на сім років. Крім того, припускаючи, що за цей час компанія під моїм керівництвом буде рости і процвітати, сумніваюся, що моя витівка з семирічної давності – Справить таке вже вбивче враження на дружину і раду директорів, і через неї я втрачу свою посаду. Тому я пропоную 7 років, які повинні влаштувати нас обох. 2400 на місяць, 28800 на рік. За 7 років сума виплат досягне 201 600 доларів. Це значно більше 60 тисяч». На якийсь час Брігс зганурився в мовчання. «Я знаю, про що ви думаєте», – продовжив Сміт. «Ви думаєте, що я хочу вас якось підловити?» «Далеко не так. Все просто, як двічі по два. За сьогоднішнього стану речей я взагалі не маю можливості вам заплатити». Мені доводиться витрачати все до цента. Якщо ж я стану президентом компанії, а я ним стану, якщо ви не завадите мені, то зможу платити вам 2400 доларів на місяць продовж семи років. А якщо з якихось причин ви не станете президентом? – запитав Брікс. У такому випадку публікуйте свої знімки на першій сторінці недільного видання «Ідіть до біса, я зробив вам пропозицію. Приймайте її або відмовляйтеся». «Я її приймаю». «Гаразд, з полегшенням», – сказав Сміт. «Тепер нам залишилося лише скласти і підписати контракт». «Тобто», – запитав Брікс. – «я сказав, що нам залишилося лише скласти контракт». «Контракт? Звичайно». Ви ж не збирайтеся укладати таку важливу угоду без контракту. Містер Брікс, я дуже скурпульозний у справах. Моя секретарка, міс Форд, вважає, що я навіть надмірно скурпульозний. Саме ця якість?